kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa bertemu kembali pada Jumat ini. Masih Allah berikan kesempatan untuk beribadah kepadanya pada Jumat ini. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala setinggi-tingginya. Karena sesungguhnya setiap kesempatan untuk beramal untuk beribadah adalah fursatun wa ghanimah wa 'azimah. Satu kesempatan emas satu kesempatan yang besar yang merupakan kesempatan yang sangat tinggi setinggi-tingginya seseorang yang belum sempat bertaubat dia bisa bertaubat seorang yang belum meminta ampun atas kesalahan yang kemarin dia akan sempat memberikan atau meminta maafnya kepada Allah Subhanahu wa taala dan bisa menyambung kembali kebaikannya kepada manusia dan minta maaf mereka demikian pula mereka-mereka yang dalam keadaan jelek amalnya, dia masih punya kesempatan untuk memperbaiki amalan-amalannya dan menambah dengan amalan-amalan saleh. Kau muslimin rahimani warahmatullah. Maka kita bersyukur pada Allah subhanahu wa taala. Dan yang namanya syukur bukan hanya di lisan menyatakan alhamdulillah. Yang namanya syukur bukan hanya ikrar tetapi diyakini bahwa ini kenikmatan dari Allah diyakini bahwa ini pemberian dari Allah Subhanahu wa taala dan kemudian kita ambil kenikmatannya untuk kembali kepada Allah kita ambil kesempatan tersebut sebaik-baiknya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah maka syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah kita memperbaiki amalan-amalan kita yang telah lalu minta ampun atas dosa-dosa yang telah lalu dan kemudian menambah dengan ibadah-ibadah dan menambah ilman wa amalan menambah ilmu dan amal kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apa yang pernah kita bahas tentang ashabul qulubis salimah apa yang pernah kita bahas tentang golongan yang memiliki hati yang bersih di samping semua yang sudah kita sampaikan Maka seorang yang memiliki hati yang bersih, penuh rahmat. Penuh kasih sayang. Dia akan mengingatkan orang lain yang lupa. Dan akan menegur orang lain yang salah. Dan akan berupaya untuk menasehati saudaranya. Dan ini ciri khas mereka khaira ummatin ukhrijat linnas. Ciri khas mereka sebaik-baik ummat yang dikeluarkan di tengah-tengah manusia. Allah subhanahu wa taala berfirman kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar wa tu'minuna billah kalian adalah umat yang terbaik menyuruh kepada yang ma'ruf mencegah dari yang munkar dan kalian beriman kepada Allah maka inilah umat yang terbaik yang di antara ciri khasnya adalah ta'muruna bil ma'ruf wa 'anil munkar sebaliknya kaum yang terjelek Kaum Yahudi yang dilaknat oleh Allah SWT. wa ala lisan Daud wa Isa ibn Maryam bahwa mereka dilaknat oleh Allah SWT. wa taala karena mereka la ya tanahu 'al munkarin mereka tidak saling mengingkari kemungkaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah umat yang jelek yang dicerca oleh Allah SWT. umat yang jelek yang Allah SWT memerintahkan kaum muslimin agar jangan menyerupai mereka. Rasulullah SAW menyatakan, minhum. Siapa yang menyerupai satu kaum, berarti dia golongan mereka. Maka ittaqullah, ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Jangan diam terhadap kemunkaran. Jangan diam terhadap kemaksiatan. Jangan diam terhadap saudaranya yang terjerumus dalam kemaksiatan-kemaksiatan. Alaikum bil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar atas kalian atas kita semua atas seluruh kaum muslimin untuk saling mengingatkan saling mengingkari kemunkaran jangan sampai dilaknat seperti yahudi dan bani Israel karena mereka kanu la yatanahawna an munkarin fa'aluh mereka tidak saling mengingkari kemunkaran kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apalagi kemunkaran itu ada di rumah kita Apalagi kemunkaran itu ada di keluarga kita Apalagi kemunkaran itu ada di hadapan mata kita sendiri Muslimin rahimani wa rahimakumullah Betapa banyak mereka-mereka yang amalannya baik dan saleh, Ternyata di hadapan Allah Dia dituntut dengan tuntutan yang sangat berat Dan dia menyesal dengan penyesalan yang sangat dahsyat Karena ternyata dia membiarkan apa yang terjadi di rumahnya dari kemunkaran-kemunkaran Bahkan disebutkan dalam hadis la yadkhulul jannata dayyuts sungguh tidak akan masuk surga dayyuts siapa dayyuts dayyuts adalah mereka yang membiarkan kemunkaran pada istrinya dia biarkan kemunkaran pada anaknya dia biarkan kemunkaran pada keluarganya maka kaum muslimin usikum wa iyyaya bittaqullah aku wasiatkan pada hadirin sekalian seluruhnya untuk sama-sama bertakwa pada Allah Subhanahu wa taala Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman "Qū anfusakum wa ahlikum nārā yā ayyuhalladzīna āmanū wa yarhamur-raqqan beriman qū anfusakum wa ahlikum nārā jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka dan Allah Subhanahu wa ta'ala Memerintahkan perintah ini kepada kepala keluarga, kepada kaum laki-laki. Maka kita di zini dengan jumlah yang sebanyak ini berarti di bawah kita semua ada berapa istri, ada berapa anak perempuan, ada berapa anak laki-laki, ada berapa orang-orang yang di bawah kita kumuslimin. Rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita mengindahkan ucapan Allah subhanahu wa ta'ala, Yaitu kalimat Allah yang diucapkan yang kita bacakan tadi. Qunutu saqum wa anlikum nara berapa keluarga yang akan menjadi sebuah rumah tangga yang bagus yang indah yang bertonggak sebuah negara. Ko muslimin rahimani warahimukum Allah. Allah subhanahu wa taala menyatakan arrijalu kawamu na ala nisa laki-laki itu pemimpin bagi para wanita bima fadlillahu baghdohum ala ⁇ ba'd وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ kaum laki-laki adalah pemimpin bagi para wanita karena apa yang Allah berikan dari mereka dari kelebihan-kelebihan dan juga karena apa yang mereka infakkan dari harta mereka maka kaum laki-laki kalian adalah pemimpin keluarga-keluarga kalian kita adalah pemimpin terhadap keluarga-keluarga kita dan kita akan diminta pertanggungan jawabnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala كُلُّكُمْ رَاعِينَ وكلكم مسؤول عن semua kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan ditanya tentang apa yang dipimpinnya kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah jangan sampai kita menjadi dayus membiarkan kemunkaran di tengah keluarga kita sendiri dan kita mementingkan diri kita sendiri dan kita hanya bersikap dengan ananiyah ananiyah adalah mementingkan dirinya sendiri tidak mementingkan orang lain padahal keluarganya sendiri kita ingin selamat Tetapi kita juga ingin keluarga kita selamat Kita ingin menjadi atau Orang yang memiliki hati yang bersih Namun kita juga ingin Keluarga kita menjadi ashab Al-Qulub Salimah Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah Qanatulah ta'ala an yadiyana Wa yadiyakum Wa yadil muslimina jami'an Ila sawa'i sabil Wa nasulah ta'ala an yuafiqana Bima yardah lima yardah Kaum muslimin rahimani wa kita berharap pada Allah Subhanahu wa taala agar Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita seorang mukmin yang hakiki yang betul-betul bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anak kita yang bertanggung jawab terhadap keluarga kita lebih utama dan baru kemudian kepada handai tolan dan kerabat-kerabatnya kita tidak mementingkan diri kita sendiri namun kita mementingkan juga orang lain yang kita sayangi وصلى الله على اي هدنا وياتيهم ويا المسلمين جميعا الى سواء السبيل وصلى على محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وداكم لنستضي لولا ان هدانا الله عباد الله Allah juga mengatakan selalu kepada kaum laki-laki. Ya ayuhan Nabi, qul lil mu'minin qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin udnina 'alayhinna min qalbi bihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita dan wanita-wanita kaum muslimin. Yudnina alayhinna min jalabi bihinna hendaklah mereka menutupkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi disuruh oleh Allah subhanahu wa taala untuk memerintahkan pada istrinya dan anak-anak perempuannya dan nisa muslimin. Qum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Beliau contoh teladan seluruh kaum muslimin. Beliau panutan Beliau uswah hasanah Yang semestinya seluruh kepala rumah tangga Memerintahkan pada istrinya dan anak-anak perempuannya Agar mereka memakai hijabnya Memakai jilbabnya Menjaga pergaulannya Dan Allah katakan kepada para wanita Waqarna Fi buyuti kunna Walatabarrajna Tabarrujal jahiliyatil ula Kata Allah wahai para wanita tetaplah kalian di rumah-rumah kalian dan jangan tabarruj. Jangan kalian menampang atau menampakkan dirinya berhias di hadapan manusia yang bukan mahramnya. Tabarruj jahiliyah seperti tabarruj kaum jahiliyah. Qum muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Maka dayuts adalah orang yang tidak memiliki kecemburuan dibiarkan istrinya dengan hiasannya di hadapan manusia dibiarkan istrinya dengan wajahnya di hadapan manusia dibiarkan istrinya dalam keadaan dinikmati kecantikannya oleh segala jenis manusia wallahi wallahi wallahi seorang laki-laki yang normal dia akan cemburu dan itulah sifat rujulah sifat kelaki-lakian Kaum muslimin rahimani wa kalau tidak seperti ini maka itulah dayut tidak punya rasa cemburu tidak punya rasa marah tidak punya sedikit pun dalam hatinya kalau dia bertanggung jawab terhadap istrinya dan anak-anak perempuannya kaum muslimin rahimani wa ini baru kemaksiatan dan lebih mengerikan lagi kalau kebid'ahan pemikiran hizbiyah subuhat adallah Subah-subah yang menyesatkan. Kita biarkan istri kita bersama hisbi'in. Pertama wanita-wanita hisbi'ah. Membiarkan anak-anak kita dan istri-istri kita bergaul. Dengan mereka-mereka yang ahlul bid'ah. Ahlul balal. Bahkan membiarkan mereka duduk di majlis-majlis hisbi'in. muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di mana kecemburuan kita. Di mana kelaki-lakihan kita. Di mana sifat rujulah yang Allah berikan pada kalian hilangkah atau berkurang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah apakah kita lupa bahwa kita akan ditanya pasti siapapun yang menjadi pemimpin akan ditanya tentang kepemimpinannya kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatihi setiap kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya akan diminta pertanggungjawabannya terhadap apa yang dipimpinnya dan siapa yang dipimpinnya mengapa keluargamu duduk bersama ha ulad akan ditanya mengapa istrimu duduk di majlis ahlul bidah ah? mengapa keluargamu dibiarkan mereka mendapatkan syubhat yang menyesatkan apa yang akan kita jawab di hadapan Allah apa yang kita akan ucapkan di hadapan Allah penyesalan tidak berlaku yaumul qiyamah istighfar sudah ditutup taubat sudah tidak bisa sudah ditutup pintu taubat ketika zarrara ketika nyawa di kerongkongan maka sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan kepada kita kaum muslimin sekarang ini Allah masih memberikan kesempatan untuk kita memperbaiki diri kita sendiri dan memperbaiki keluarga kita istri kita dan anak-anak kita menjaganya memperbaikinya dan meluruskannya kalau ada perkara-perkara yang menyimpang kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah kalian dan kita semuanya dan seluruh kaum muslimin adalah hamba-hamba Allah yang telah Allah pilih sebagai kawam yaitu kaum laki-laki yang kita sudah dipilih oleh Allah Subhanahu wa dengan kelebihan tersendiri kemudian Allah katakan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa maka hendaklah Pegang kuat-kuat ucapan Allah subhanahu wa ta'ala Dan jadikan diri kita sebagai rizal Jadikan diri kita sebagai pemimpin rumah tangga Jangan kemudian berkata Saya tidak bisa mengatur istri saya Atau berkata Saya tidak mampu karena istri saya lebih kuat dari saya Sungguh memalukan Wallah Itu memalukan Karena berarti engkau lebih lemah Dari para wanita Maka demi Allah Oh muslimin rahimani wa rahimakumullah kita berupaya kita berusaha dan jangan lupa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar menjadikan keluarga kita keluarga yang baik keluarga yang diberkahi keluarga yang mendapatkan dari Allah Subhanahu wa taala rahmat kita meminta rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata waj'alna lil muttaqina imama wahirb kami berikan kepada kami keluarga kami istri-istri kami anak-anak kami jadikan mereka sebagai kurta ayun sebagai penyejuk mata yang menentamkan jiwa dan jadikanlah aku sebagai pemimpin para muttaqin wajalna lil muttaqina imama jadikan kami sebagai pemimpin orang-orang yang taqwa yakni kepala rumah tangga yang isinya muttaqin yang mereka orang-orang yang bertakwa orang-orang yang saleh dan salihah Mukmin dan mukminah ini makna barakallahu fikum harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar menjadi imamul muttaqin agar menjadi pemimpin para muttaqin naslaha ta'ala an yahdiyanna wa yahdiyahum wa yahdi ahalina jami'an ila sawaih sabil wa naslaha ta'ala an yardha anna wa anil muslimina jami'an wa naslaha ta'ala an yuafiqana bima yardha Agar Allah memberikan kita tawfiq kepada apa-apa yang diri doinya Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ali Ibrahim innaka hamidum majid Wabarika ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ali Ibrahim innaka hamidun majid Subhanakallahumma bihamdik Wa syadu an la ilaha ilad asakurka wa atubu laik Waqimus salam